Galapitatsua bai, Colet Capdevielle horbaitzen frantses gobernuak egin nahi duen erreforma defendatzeko, baina aldi abokatu izanki ikusten baitu erreformak tokian ze ondorio lituzken eta bere lankidek ez dutela bat egiten horrekin. Hiru puntu lituzke erreformak, kanpoko kapitalen sartzea justizian, postulazioaren kentzea eta arazo gehien pausatzen duena enpresestako abokatua deitzen dutena, hau da enpresa batek abokatu bat langile bezala hartzea. Biziki aserre mintzatu zaigu Jolanda Molina abokatua. Bai oso garela, nahi dute profesione aldatu, arrun aldatu, ultraliberalismo batean sartu, eta gu ez gira baterea doz, eta hori da beti beti da zerbiz publikoena alde, eta justizia albezain zabal eta albezain zuzen uh, denentzat, eta justu zoz gutxi dutenentzat Hori da gure ardatzatza, eh? eta ikusten dugu ultraliberalismo batean sartzen garela, sozialista horiekin, eh? Eta, eta ez gira bateria doz, beraz, presgira gira borrokatzera, eta ikusiko dugu. Zuen aldatzen du konkretuki? Konkretuki. Aztapen batean erraiten zuten, kanpoko kapitalak eh, posiblia zela sartzea abokatuen eh, bulegoetan. Horain erraiten dute ez zets, baina hori, hola baldin bada, hene ustez da presion bat egina izan delako, eta orain bizik irrabe dena da l'Avocada d'Entreprise, l'Avocada d'Entreprise proiektuan agertzen dena ez da independentea izanean, eh? ez da izanen sekretua guk baduguz, gure klienteen alde, badugu sekretua eta konfidantzialite, eta hori dena avokada d'Entreprisean ez da ezistutuko, eta gure profesionea ez da ezistutuko gehiago. Da, liberalizazioak zerrera nahi du adinenez Pariseko bat etorri daitekela oneera eta hemengo bata ara edo. Hori da postulaziona. Esplikatzen dizuez postulatzena zeharra nahi duen, baina da nahi baduzu. Baionan pledatzeko TJ naintinean bortsatuaz dira klienteak bortsatu da hartzea baiionako abokata bat. Hatatzen aldu abokata Parisekoa, baina berak behar du, Baionako baten bidez egin eta Baionakoa bada eh? da laueon tapiko edo bostehun euro pagatu beharhar du eta guk pentsatzen duguna, da guk ez dugu Parisen aferak edo hiria handdietan. Beraz barro txipietan hori da nahi baduzu laguntza bat bulego tipientzat. Eta aldiz Paristarrek nahi dute etorri ona sartu eta bala eta bere aferak egin eta, eta punto. Bon, hori diskutatzen alda, zeren egia da, klienten txata, beda hanku suplementer. Baina egia da, barro tipien tzat, izaiten alda, bulego tipi batzuk hortaz bizi dira, piskat, eh? eta guk ikusten duguna, bulegoiek ez badute askizo zaira basten, zerratzen dute eta instalatzen dira, Iri haundietan eta zer gertatuko da. E, be, iri txikietan, ez da, abokatuak izanek, eta gu interesatzen zaiguna eta leku guztietan abokatuak izeitea. Eta horre eman dute zifra bat, irumila eta bosteun da zifra moaien, eh? bena jakindezan zuen, <laughs> ez gila bat ere hortan, anitzan, eh? anitzan, anitzan, anitzan. Anitz, anitz, anitz, eh? Orokorki ibaionako abokatuek damugarri atxe dute justizia erreforma alde ekonomikotik hartzea eta ez justiziaren erreforma orokorrago baten baitan. Erreforma estatu Kontseiluan da gaur egun, abenduaren amara aldera aztertu behar luke ministroen kontseiluak. Abokatuek greba eginen dute beraz ostegunta ostiralean, ostegun atxaldean paueko auzitegian elgarretaratze bat antolatzen dute eta ez dute baztertzen sartzea blokatzea.